Бачиш, кому вони адресовані? Отож, бо це мої листи. Я їх буду перечитувати, коли тебе не буде поруч. Юрко поцілував кожного конверта, заховав стосок у внутрішню кишеню, опустився на долівку, обняв її за ноги. Прости, кохана, мушу йти. До завтра. До сьогодні, коханий, до вечора. Розділ четвертий. Відійшли руді, Прийшли червоні. Війна тривала. По той бік Богу гриміло і блискало. Гітлерівці не чинили спротив, але відступали все далі і далі. Туди, звідки починали, до свого рейху. Про цей бік розпочався інший рейвах. МГБсти посилювали дике полювання на українських повстанців. Ціла армія стрибків, часто переодягнених підлісових хлопців, внишпорила дворами, проштрикувала металевими щупами сіну у копицях, чи не заховався бува хто, влаштовувала засідки й облави, перекривала усі стежки до сіл, з якими повстанці були зв'язані, наче кровною поповиною, адже в них народилися і виросли, їх захищали і від них отримували підмогу. Змієбор ніби нюхом чув розставлені пастки, прослизав крізь них, як досвідчений лісовий звір. У лісі було безпечніше, можна було якось час перечекати, але він не міг не бачитись даною, Кожного разу ризикував життям заради короткої зустрічі. Вже не було гарячих ночей у літнівці. Не було розкушувань і закоханих розмов. Худко обсипав її спраглими поцілунками у садку, притискав з усіх сил до серця, наче в останні, наче прощався навіки і висизав із села. Коли зашмург навколо туличів почав затягуватись, попередив. Тепер усе. Він більш не має права наражати її на небезпеку, а в разі чого постраждають і Михайлик та мама. Для Дани почалася чорна смуга невідомості. Не спала ночами, прислухалась до кожного поруху за вікном. З жахом слухала звістки про арештованих і вбитих стрибками. Ходила разом із сусідами на опізнання трупів. Господи, тільки б це був не Юрко, тільки б не він. Молилася кожного разу дорогою. Того ранку вона побігла до Димки. Відходив вересень, відцвітав верес. Ще трохи, і червоно-рожева завіса цвіту потемніє. Паде з кущів, оголить дерев'яну, димджену хату. Треба нарвати хоч трохи квітів, бо як же без вересового меду? Прихопила слоєчок гомочки, миску дарунів. Картопля цієї осені гарно вродила, і вона часто їх смажила. Ось і сьогодні снідали дарунами. Хай димка скуштує. Не любить вона морочитися з їдом заради себе Однієї, а гомочка так смакує до дерунів. Взялася, кла... Взялася за клямку. Двері зачинені. А це із якого дива? Ніколи димка вдень на засов не зачинялась. Та й не було це прийнято у селі. Може, щось сталося із старенькою? Схвильовано зазирнула о вікно, полегшено зітхнула. В хаті димка пориється біля печі. Постукала на у ушибку. Димка приплюснула носом до скла. Останнім часом вона геть не добачала. Поволеньки пішла до сінеї і відчинила. Стривожена, якась ніби сама не своя, довгі тонькі пальці, геть такі, як у покійного даненого тата Дмитра. Трібно тремтять, злякалась чи що? А, це ти, богоданцю, богу дякувати, пташечко, що прийшла. Я вже гадко гадала, як хто тобі передати, щоб навідалась. «А ти, як та Яросавичка, з самого раночку вже й призагоніла до баби Димки. Тутечки, не тільки я тебе, богоданці, жду. «Ще те, хто питав цієї ночі, разів сто твоє ім'я називав. «Хто?» – аж у серці тьохнуло. «А з ким же ти, тутички, колись дибанки назначала? Ага, Лебонь не забула? «Юрко, бабуню, Юрко!» «Та не мучте ж ви мене, кажіть, він, де, де Юрко?» Ованькірі. Та куди ж ти от-отак гававтоньки посаганила? Остепенись, спить він. От коли хлопці принесли його, то оце тільки під ранок і заснув. А сон – то найліпші ліки. Хоріше ще ніхто у світі не придумав. Хіба я тебе не вчила колись? Сядь, пожди, поки пробудеться. Тоді треба буде кудись переселити, бо напроведе Господи, прискаче якесь отецтрибуче. Не трусися так, пташко моя. Я все зробила, як треба, промила, перев'язала. Вона відзулясту свою оно зарізала, щоб підкріпився твій Юрко. Курячий куліш то перше діло для беляшчого.